що втягували мене і вели бозна куди, визначаючи напрям. Адже досі в тих горах ні разу не бував. Та й ніколи, як був впевнений у глибині душі, не переступав порога тієї хати, до якої скеровався. Усе це, може б, і не мало значення, бо мало що нам верзеться. У сні, чи маренні, чи у мріях, чи у трансах, та й скільки таких маревних історій потонуло на віки у прірві пам'яті, чи, власне, забуття. Але цього разу відбулося щось значиміше, а отже, трохи інакше. І я те вранці, коли, випивши ранкової кави, звичайно, вийшов на балкон покурити, адже дружина рішуче забороняла палити в кімнатах натурально не терплячи тічу нового диму. Що сталося із простої причини. Коли при нагоді просвітила на рентгені свої легені, лікар їй сказав, що, мовляв, їй треба кинути палити. А коли вона категорично заперечила, та ж бо й справді не палить, лікар спокійно мовив, «Значить, курить ваш чоловік». Дружина докладно мені те оповіла із нотками жаху в голосі, хоча я ніяк не міг собі взяти втямку, як могла вона задиміти собі легені від мною витвореного диму, коли я й тоді при ній в кімнатах не палив, а тільки на балконі. Але коли мене нема вдома, куриш, категорично сказала дружина з усією жіночою переконаністю. Мабуть, хотіла, щоб я мав через свої нездорові звички муки сумління. Так от, Вийшов після ранкової кави на балкон покурити. Сніг уже йшов, але мене вразила яскрава білизна. Все стало біле, чисте. Повітря синювате і морозяне. І тут раптом побачив, що дорогою, ще без стежки і ще невиїждженою, йде в блакитній курці особа жіночої статі. І ця постать у блакитному, на сніговому тлі, якось дивно мене вразила, бо ніхто інший цією дорогою не йшов. Не було навіть постійних ранкових прогулювачів-псів, а тільки ця самотня постать у блакитному. І в моїй тверезі і прозаїчній, ну, принаймні, неромантичній, як я вважав, душі, прокинулася раптом якась чуттєва струна, і заграла. Тихо. А це трапляється в мене тільки тоді, коли бачу щось винятково красиве. Отож, стояв, випускаючи хвилі синього диму, і милувався з тієї блакитної поміж снігу постаті, яка рухалася дуже повільно. Зрештою, хай би вона собі пішла, зникнувши в часі і просторі, як чудове, Кротко тривале видіння, і від того може б у мене, як від сьогоднішнього Мариння, не залишилося б нічого, навіть диму, як від цієї сигарети. Коли ж та жінка раптом зупинилася і повернулась у мій бік. І хоча і вона, і я були розділені немалою відстанню, наші погляди раптом зустрілися. І я увіч відчув, що в мене потік якийсь теплий струмінь чи й полумень, котрий освітив мене, а тоді і запалив. І ми стояли так у блакитно-білому просторі, настояному на легкому морозі, з'єднані отією гарячою ниткою наших поглядів. І я чілком по безглуздому подумав, що це та ж таки жінка, до якої вирушив був уночі із наплечником, яка чекала на мене в порожній хаті серед гір. І хоча не міг розгледіти її обличчя з такої відстані, безпомильно впізнав у ньому те, котре плевло переді мною, відділене від тіла всю ніч. От і зараз те обличчя також ніби відділилися від блакитного тіла і наблизилися до мене.